А тепер самі хащі. Ось він. І настав цей момент, коли я мав наважитися. Ну що ж, задля цього я й летів сюди, за чотири тисячі кілометрів. Наважитися завжди важко. Легше стає потім, коли розумієш, що зворотного шляху вже немає. За ким Губін говорив, я тримав у руках відломано від куща гілку і слухав. «Ну, пішли!» – сказав Тимофій. «З годину ще й три, трохи більше, а там уже й прислухатися почнемо». Зламану гілку я кинув на кущ, де вона й застрягла, і рушив вперед. Здавалося, Губін не звернув на це уваги. Він упевнено та швидко просувався вперед, переступаючи через повелений сухостій. Це був зручний момент. Гачилівка зникла з поля зору. Зробивши незграбний рух, я перечепився об деревину, змахнув руками і, голосно вилаявшись, полетів на землю. Губін зупинився і оглянувся. Я лежав і стогнав, отямлюючись, а потім спробував підвестися але скрикнув, коли спирався на праву ногу, і знову присів на землю. «Що сталося?» – він підійшов до мене. «Чорт, забирай! Перечепився об суху гілку і загримів!» «Зараз, зараз зараз ідемо. Я посидів кілька хвилин, потер коліно і спробував встати, але йти не міг. Спираючи щоразу на праву ногу, я імітував страшенний біль у коліні. Знову вилаявшись, я сів і оголив своє коліно. Схилився й Тимофій. Коліно виглядало нормально. «Зараза! Десь усередині такий біль, як стою. І хруснуло там щось. Мабуть, падаючи, я викрутив ногу». Губін пошкріб голову. «Ну, і що будемо робити?» Я знову спробував підвестися йти. Але він бачив, що мисливець тепер з мене ніякий. Тимофій сплюнув та вилаявся. «Ну, ти ще гірший від німця!» – сказав він. «Вони хоч ніг не повикручували. Охотнички! Візьми тільки у тайгу, маєш пригоди на свою голову!» «Ну, гаразд!» – сказав я. «Ваші також у лісі ноги ламають, знаємо?» «Як це?» – не зрозумів Тимофій. «Як-як просто?» «Чув я про той випадок, коли ваш мисливець ногу поломав у лісі», – Васюха розповідав. «Отож не сваріться даремно, з ким не буває». «Не чув про таке», – знизив плечі Магубін. «Напевно, було вже давно і неправда. А з Васюхи такий мисливець, як з мене Валерій Ліонтьєв. То що робити, мем? І ти можеш?» «Можу», – сказав я, – «але не так худко, як хотілося б». «Болить дуже». «А скільки туди, – кажете, – ще з годину?» «Ну, десь так». «А там скільки часу займе?» «А там як пощастить. Можна і за дві години впоратися. Це свіже таковище. Вчора я на ньому не був». «І годину назад?» – довершив я розрахунок. «Чотири-п'ять годин?» «Ну, давайте так, щоб не вийшло, ніби дарма ходили. Ви собі стріляйте свого глухаря, а я тих кілька годин тут пересиджу. Нога трохи відійде, та й підемо додому. Сьогодні тепло, витримаю. Розпалю вогнище, сухостою вистачає. Тільки не забудьте забрати мене на зворотному шляху». «Ну, добре», – сказав Губін, подумавши. «Чекай тут». «А як же домовленість? Пропало?» «Не пропало», – відповів я. «Куплю вашого глухаря». «Ну, звичайно, і вам доведеться ціну спустити, адже це вже лише м'ясо. Ну, я ж не винен, що так сталося». Буркочучи собі підніс, він притяг до мене кілька деревин сухостою, розпалив вогнище і зник у хащах. «Усе». Я залишився сам. Я сидів на сухій патилязі, притулившись спиною до стовбура, і ще чекав. Схоже, Губін сприйняв увесь цей театр за чисту монету, але міг, припустімо, щось забути і повернутися. Часу вистачало з головою. Мені здавалося, щоб не заблукати, найкраще обійти гачелівку і вийти на поле поблизу ферми. Там, знову ж таки, полем я повинен був легко потрапити на той край, де жив мішка-шаман. Адже стежки, якою я йшов через село 14 років тому, безперечно вже ним існувало. Обійти з іншого боку виглядало ближче, але я боявся заблудитися. Минуло півгодини. Губін не повернувся. Я підвівся і, перевіривши за компасом зворотний напрямок, рушив назад. Мені швидко вдалося відшукати свою зламану гілку і місце, на яке указував Тимофій. Наблизившись туди, я побачив суцільну стіну кущів. Напевно, сам чорт з дияволом не розібралися б тут. При згадці про нечисть мимоволі довелося озирнутися. Я чекав того моменту, коли все похолоне всередині, опуститься кудись глибоко. Нічого не сталося. Я й далі стояв сам, на краю гущавини, переминаючись і не знав, яким шляхом йти. Вирішив ризикнути. З півгодини можна було і втратити на те, щоб розвідати ближчий напрямок. А що як пощастить? Не залазячи в само гущавину, я намагався просуватися якнайближче до її краю, оглядаючись поміж кущів, але нічого, окрім хащів, не бачив. Орієнтуватися при цьому не проблема. Там усередині не росли великі дерева, лише кущі та відносно молода поросль листяних порід. Праворуч весь час височіли ялинки. Так я й повинен був вийти на поле, І десь там уже. Розпочати пошуки. знову довелося йти вгору. Здавалося, цій глухомані не буде кінця краю. І ось несподівано я помітив, що відхиляюся від великого лісу. А зауважив це аж тоді, коли вперся у глуху стіну молодого березняку та осичнику. Верхівки ялин тепер проглядали майже ззаду і досить далеко. Напевно, якимось чином вдалося потрапити у місце, де кущі ставали рідшими, і я заблукав, занурившись просто у гачелівку. Розвернувшись, я зібрався йти назад, але помітив, що у цих заростях таки є щось схоже на стежину.